Навіть кулеметів у нас немає. Наша сотня – 33 чоловіки. Між іншим, ті юнаки, що в тилу були дуже дисципліновані, удавали себе героїв, розпиналися за неньку Україну і співали патріотичних пісень, майже всі здезертирували або захворіли на живіт. Так. Да. Школа наша стала зватися не житомирська юнацька, а спільна військова. У нас були чотири відділи – де я, кінний, гарматний та технічний. Ми розбіглися на 30 кроків і залягли. Ворог усе робить або недоліт, або переліт. Вилка. Мені все здається, що кожний набій летить на мене. Мозок спокійний. А серце б'ється швидко-швидко. Перебіжка вправо. Зайняти село Коржівці. І от під ураганним огнем ворога почалась перебіжка. Десь далеко з правого боку від мене підвівся крайній юнак і зігнувшись побіг. Він під сконцентрованим по ньому огнем пробіг 30 кроків і ліг. По лаві ходить, наче велетень без тулуба, тільки чорні страшні ноги. Це стовпи розривів. Далі біжить другий, третій. Вечорія. Огонь досяг такої сили, що ми не витримали, і всі побігли вправо, на село Коржівці. Я біжу і оглядаюсь назад. І от по юнаку, що біг останнім, ударив на бій. Юнак пропав у чорному димі розриву. Нас лишилося тридцять два. Ми зайняли монастир, виставили заставу і на дзвіниці поставили варту. Всі юнаки утрапезні. Рушниці поставили в куток, варять галушки. Я пішов до монаха у келію. Дав я йому майже весь свій цукор, а він мені курятини. П'ємо з ним чай. Я кажу йому, "Як у вас здесь тихо і біло? Хочеться бросить все і остаться у вас. Мені все це так надоєло». Раптом убігає переляканий монах. «Ваші всі арестовані! Прийшли люди з білими пов'язками через шапки!» У мене все похолонуло. І як живе, від грудей посунулося вниз – Мені стало порожньо і холодно. Кінець. Більше я не побачу ні Констанції, ні кривеньких тинів Третьої роти, ні Старої церкви. Мій монах хоче лізти під ліжко. А я кажу йому, що штика або куля найдуть його і під ліжком. Але він не слухає і лізе. Очиняються двері. Входить динікінець. Він у студентській шинелі. Через такий же кашкет йому біла стрічка. Я без кожуха. В стою. «Ваше оружие!» «Прошу!» Я віддав йому мою чорну рушницю англійського зразка, зняв патронташі і патронник, а в розчинені двері солдати в лахматих шапках із білими стрічками через них кричать «Виходи!» «Поскорей!» Я надів кожуха і вийшов на двір у тьму, де вже виледнені були наші. А вийшло от що. Настоятель монастиря послав у село хлопчика – Ніби за молоком, а насправді з запискою до білих, що ми у нього. В селі, а ми й не знали, стояло два батальйони першого офіцерського полку. Вони тихо прийшли з кулеметами, оточили монастир, тихо зняли нашу варту біля воріт і на дзвіниці. Увійшли у двір, підійшли до трапезної, і з бомбами в руках відчинили двері трапезної. Хлопцям. Не довелося поїсти галушок, які вже кипіли і смачно лоскотали їм ніздрі. Нас ведуть. Вітер і ніч, як у поемі «Блока» 12. Я тільки чую, як мене б'ють у підошви грудки мерзлої землі. Капітан, у якого тускло блищать погони, каже, «А ви думаєте, що дінікінці і здіваються? Це все враки!» Нас ведуть на село. Біля тину крайньої хати – Прив'язано двоє осідланих коней. Денікінці кинулись у двір, а я ніби за муром. І їхні голоси, мені такі далекі, чужі, нас вивели за село. Построїли у два шереги, один проти одного. Аби однією кулею прорізати двох, вони економні. І мені здається, що зараз усі попадають на коліна і почнуть плакати, благати але ніхто не падає. І я стою. Взвод, стройся! І після нашої команди «Чота, ладнайся?» Команда ворогів звучить сухо і гостро. Їхній капітан підійшов до нашого ройового Овсія і сказав «Ви нас прийшли бити?» Овсій сказав «Били й будемо бити!» Але задзвеніли копита вершників і білий папірець наказу приніс нам життя. Нас не розстрілюють і ведуть далі. Ми в колі піхоти і вершників. Студент, що розброїв мене, уважно дивиться в тьму на якийсь огонь і каже, ой, що-то подозрительне. Прийшла й на станцію. Лежимо в карпомі. У мене голова трохи не розвалюється. Думаю, там не розстріляли, так розстріляють тут. На станційній колоні було ножем або гвоздиком надряпано. Привіт курсісткам Деражни, красноармієць такої то Мене вразив цей напис. Ну, власне, нова орфографія. В ній я почув таку ж силу, як у газетах, що мені попадалися. Одна газета з портретом Шевченка, яка розбила мою наївну віру, що червоні, як нам казали старшини, розстрілюють за кожне українське слово. Ця моя наївність примушувала мене навіть після Проскурівського погрому відповідати гордо і зневажливо на запитання. «Скажіть, пожалуйста, скільки времени?» «Я закордонної мови не розумію». А на запитання одного гімназиста в Проскурівському театрі, як ви думаєте, займуть большевики Проскуров?» Я відповів, «Оні розвіються, як дим». Коли ж старшина казали про три тисячі російських дітей, яких червоні прислали до Києва з голодної півночі, хай здихають із голоду, нам вони не потрібні, я думав, ага, Україна хай їсть вареники з сметаною, а другі вмирають з голоду, і червоний рух ставав гігантом передо мною, за весь бідний народ. Пам'ятаю, раз ми наскочили на червону розвідку, і на наше запитання від келя вони відповіли за всього світа!» Мене це так вразило «Са всього світа!» Якою мізерною перед цим боєм за голоту всього світу здавалася наша боротьба за самостійну Україну. Ми тоскно лежимо і ждемо смерті. Враз вриваються до карпому з оголеними шаплюками кубанці такі ж, як і ми, чорнобреєві і таке інше, і хочуть нас рубати. Наша третя сотня пішла в атаку на Коршуна, і кулею в люк був забитий їхній капітан. До Карпому війшов полковник і сказав, "Пленне уже нам не вороги. Нас почали переписувати. Один юнак, якому наймення було мороз, підійшов до столу, віддав честь, Стукнул каблуками и на запитание Ваша фамилия, сказал.